Маркіянова надія на щастя, викликана ще тоді, в юності, не справдилася. Особливо гірко було усвідомлювати це зараз на межі піввіку. Йому вдалося у цьому житті все, навіть більше, ніж все, навіть більше, ніж можна було мріяти. Одного він якось не доміряв, а тому й не досяг. Не вийшло дожити віку в любові і порозумінні. Не вийшло Дорога друга. Віктор відчував себе побитим собакою. Почувався так, ніби господар з садонув йому під бік чобутом. Отаким кирзовим армійським, боляче, принизливо, і не з люті садонув, а так, щоб не плутався під ногами, наліз до хазяйського столу. А якщо вже приліз, то мав би руку лизнути, а не гарчати на старших. Майор безродний вже давно не лизав нічиїх рук, відвик від цього, та й не надто вмів. І цей... Простакуватий директор також не дочекається, що перед ним танцювали на задніх лапах. Продоведеться, все ж який стане з живота – збацати. Інакше нічого не вийде з його плану. Він мусить запретруюлювати з новим начальством. Мусить. Світлано? Марк'ян Антонович у себе? Вільний? Я забіжу на хвилину. Ці церемонії і секретаркою, з попередньою домовленістю, з доповіддю перед тим, як увійти – Вкрай не подобалися Віктору. Та не йому змінювати. Давно заведений розпорядок. Марк'яне Антоновичу, до вас Віктор Іванович. Журба забрав зі столу якісь документи. Теж мені, жеглов із Шараповим, ховає, наче я шпигун який, а не заступник. Ну, постривай! Та обличчя термінатора не висловило жодної з цих думок. Маркіяне Антоновичу, я власне не з виробничих питань. На заводі все спокійно. Ситуація, кажуть космонавти, штатна. То, може, ми пообідали б сьогодні десь у простойному місці, познайомилися ближче. Журба пильно глянув яскраво синім оком на заступника. Йому подобався безродний. Було у ньому щось просте, своє, щире, не з отих рафінованих, через тресита, перетертих інтелігентників, які в циху носика напахченою хустинкою затуляють, хоч знають, добре знають, що саме з цього, по первах, не надто смачного запаху, і витікають, капають чи дечуть прозорим струмочком або річечкою оті грошики, за якими всі вони сюди і пхають отого рафінованого носа. І цей також припхався за грошиками. І видно, не платня заступника його цікавить. Власне, тієї платні хіба на один обід з директором і вистачить. Ну, побачимо, чим ти дихаєш, хлопче. Побачимо. Вітю, а ти в лабораторію сьогодні заходив? Ні? Отоб не казав, як там у космонавтів. «Ситуація яка? Штатна. Ага, не сказав би, що штатна. Піди розберися, що там хлопці у другому цеху нахімічили. Не вийде нам сьогодні пообідати, а повечеряти, якщо все піде добре, може й вийти». Він начебто й погодився, цей журба. «Та таким тоном?» «Нічого. Не перший ти у мене, генерал». Віктор бігав увесь день, наче хорт, поки розібрався усій хімії» яку накрутили хлопці. Та надвечір усе ж вдалося розрулити ситуацію. Віктора Івановичу вас викликає Маркіян Антонович. Світлана ін голос у трубці не обіцяв нічого приємного. І погляд журби, який ледь підійняв голову від паперів, приємного також не обіцяв. Ну як там, штатна чи не штатна ця, як її ситуація? Все нормально Маркіяне Антоновичу. Ну то що у нас там по плану? Куди їдемо? Віктор майже не повірив. Він погодився. Це вже перемога. Маленька, але перемога. «Я знаю одну точку, де на відкритому вогні смаже чудове м'ясо. І вино грузинське подають». «Вино? Ні! Вино нехай п'ють чорнильщики. Ми будемо пити горівку. Свою спеціальну для своїх». Він так і сказав. «Горівку!» І витяг з ящика у шафі – дві пляшки горілки. Справді спеціальної, для гостей і для себе». У дворі Віктор відчув, що схибив. Помилка його велика і прикра помилка лисніла новими, добре вимитими і відполірованими боками на стоянці для своїх. Помилка нова й велика називалася BMW і прикро контрастувала із запелюженими дверцятами малопримітного старенького директорського Ситроена. Років зо шість тому, коли в місті машини іноземного виробництва можна було перелічити на пальцях, Оцей, нехай і не першої молодості французик, звичайно, стояв